Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim astăzi despre familie. Care este scopul familiei? După învățătura Sfintei noastre biserici, scopul familiei este nașterea de prunci, spre înmulțirea neamului omenesc și a credincioșilor Sfintei Biserici, ajutorarea soților între întreolaltă pentru ușurarea vieții, și ocrotirea moralității soților. Însemnătatea familiei pentru viață. S-a mai spus că omul este creat pentru viață în societate, pentru viața de opte, adică pentru a trăi împreună cu semenii săi. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el. Cea din formă a vieții de obște este tocmai familia. Pe familie se întemeiază apoi toate celelalte forme de viață obștească. Dar familia nu este numai sâmburile din care crește obștea, societatea omenească, ci ea este cel din tâi așezământ de creștere morală a omului neapărat necesar pentru bunăstarea societății. Familia este răsadniță de virtuți și izvor de întărire morală. În sânul ei își primește copilul primele îndrumări de viață, care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. Căci dacă temelia bunei creșteri a copilului este dragostea și înțelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâi în familie. Numai părinții au dragoste față de copiilor în măsura cea mai mare și numai ei au prilej potrivit și îndelungat să înțeleagă de plin firea fiecărui copil al lor. Pentru a-și putea îndeplini cum se cuvine lucrarea ei de a crește oameni cinstiți în orice privință, familia creștină trebuie să se călăuzească după îndrumările morale sănătoase care se găsesc în învățătura Sfintei noastre biserici ortodoxe, păstătoare a adevărurilor veșnice. Iată acum care sunt datoriile soților unul către altul. Iubirea și stima reciprocă. Soții sunt datori să se iubească și să se cinstească unul pe altul. Această datorie răsare chiar din unirea lor prin căsătorie, căci ei nu mai sunt doi, ci un trup, citim în Sfânta Evanghelie de la Matei. Sfântul Apostol Pavel spune, bărbatul să-i dea femei iubirea datorată. Asemenea și femeia bărbatului. O altă datorie este credincioșia. Să-și păstreze unul altuia credincioșia făgăduită în fața altarului. Apoi ajutorarea. Să se ajute unul pe altul în chip desăvârșit și să lucreze împreună pentru cele trebuitoare vieții Împărtășind împreună atât bucurile cât și greutățile ei Curăția și cumpătarea Să trăiască împreună dreptate, curăție și cumpătare Munca împreună și desăvârșirea morală În orice împrejurare, soții sunt datori să se lege cât mai strâns unul de altul Să-și împlinească lipsurile să-și desăvârșească însușirile și darurile și să lucreze împreună pentru propășirea morală a fiecăruia și pentru buna educație a copiilor lor, având drept călăuze poruncile creștine. În felul acesta, viața creștină de familie va fi curată și sănătoasă, va fi școală de virtuți roditoare de bine pământesc și ceresc. Familia este alcătuită din părinți și copii. Părinții au datorii față de copii, iar copiii față de părinți. Pe lângă părinți și copii, familia mai poate cuprinde și pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, toate rudele trebuie să se iubească, să se respecte și să se ajute. Iar felul acesta de viață se pătrunde în toată societatea omenească, adică în marea familie a neamului omenesc. În această mare familie a omenirii, care după învățătura creștină are ca tată pe Dumnezeu, toți oamenii sunt frați între ei prin Hristos. Așadar, Familia căștină trebuie să fie vatra în care focul dragostei să nu se stingă niciodată și de la care să se încălzească omul și opștea omenească.